يا أيها الذين آمنوا الطاقوا الله وقولوا قولا صديقا يسح لك معاملكم ويوفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتَعِنَّ لَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازا عظيما أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhwan fidjin rahmani Warahimakum Allah Pendengar Radio Raja Dimanapun saudara berada Kita berjumpa kembali Dalam acara ini Yang insya Allah subhanallah subhanallah mudah-mudahan meriduhinya Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Setelah kita berada di bulan Ramadan Penuh Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, semua yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita yang jajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mautaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat Aku minta kepadamu rizki yang baik dan yang halal, dan aku meminta kepadamu agar amalku menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fi din, padegar roja, di manapun anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita setelah keluar dari bulan Ramadan ini, sebagaimana yang disebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis dari Anas radhiyallahu taala' anhu, Nabi bersabda. Raghima Amfumri'in Madi bersabda amin, amin, amin Kemudian berasa bertanya Ya Rasulullah ala ma'ammanta Faqala Raghima Amfumri'in Dukirta indahu walam yusalli alaik Kul amin, faqultu amin Sumbha qala Raghima Amfumri'in Dakhal alaihi ramadhan Sumbha kharaja Walam yukfarlahu, kul amin, faqultu amin Sumpah Allah. Ragu manfumriin adakah abawi atau apakah? Walam yudiklah al jannah. Ul Amin, Fakultu Amin. Akhrajul Bukhari fil adabil mufrad, wal hakim fil mustadrak. Nampak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbar beliau mengatakan Amin, Amin satu tiga kali. Lalu para bertanya, Ya Rasulullah, alam aman untuk untuk apa engkau mengatakan Amin? Maka kata beliau? Selah datang kebaraku Jibril, atani Jibril, summa ta'ala. Datang kebaraku Jibril, kemudian dia berkata, silahkah seseorang namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Katakan amin, wahai Muhammad. Lalu aku katakan amin. Kemudian dia berkata lagi, ya Yesus Jibril alaihissalam, silahkah seseorang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin, aku katakan amin. Kemudian dia berkata lagi, celata seseorang mendapatkan kedua orang tuanya. Atau salah satu dari keduanya. Tapi tidak bisa membuatnya masuk surga. Katakan amin. Kemudian aku katakan amin. Hadis Sahih. Diqamak oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufraq dan Al-Hakim di dalam al mustadrak Ikhwan fiddinahimani, ya warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibadah kita selama sebulan penuh ini. Menjadikan kita hamba-hamba Allah. Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Dari kajian kitab Resjatul Nufus, Yaitu yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid Kita sudah membahasnya Perkara-perkara yang bisa Membuat hati kita hidup Di antaranya Yang sudah kita bahas adalah Az-Zuhdu fi dunya wa Yaitu Zuhud Dalam kehidupan dunia ini dan penjelasan tentang rendahnya dunia ini. Kemudian kita sudah membahas bagaimana Al-Quran dan as al sunnah menjelak dunia ini dan disebutkan di dalam kitab ini adalah Iqlam an-naddam al-warifil kitabi wa-sunnah radian ila zamaniha al allail wa-nahar Ketawilah bahwa jelaan terhadap dunia yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kembali kepada zamannya yaitu waktu siang dan waktu malam bukanlah cela terhadap dunia celaan kepada apa yang ada di dalam dunia ini sebagaimana beliau katakan laisazal mudun yarji ila makani dunyawi wa huwa al-ard bukanlah cela terhadap dunia ini terhadap tempat dunia yatubumi wa ma'udu ma fiha min jabal wa bihar wa anhar wa ma'adin dan apa yang ada di dalamnya dari gunung, laut, air atau sungai atau tambang akan tetapi celaan terhadap pelaku-pelaku orang-orang yang salah di dalam mensikap dunia ini. Karena apa? Karena semuanya kuluhu minni amillah ala ibadii. Semua merupakan nikmat iman Allah terhadap hamba-hambanya. Limalahum fiha minal manafi wal atibar. Karena di dalamnya mengandung manfaat dan mengandung pelajaran-pelajaran Wa inna mazgamu rojun ilah al bani adam al waqi'ah di dunia ada pencelaan kembali kepada perbuatan-perbuatan anak Adam yang terjadi pada kehidupan dunia ini sebagaimana sering ayat kita dengarkan yang dikumandangkan oleh tradisi kita yang tercinta ini yaitu Firman Allah subhanahuwataala dalam surat al hadid ayat yang ke-20 Allah subhanahuwataala berfirman اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزنة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما فلويت نعجب الكفار نباته ثم يهيج فنراه فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تتوهله Sesungguhnya kehidupan dunia merupakan permainan dan sendau gurau. Dan sendau gurau. Perhiasan dan saling berbangga diantara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ikhwan fi din pendengar raja di mana pun saudara berada. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati kehidupan dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kehidupan dunia ini untuk kita. Namun bagaimana kita mensikapinya? Kemudian Menulis berkata di sini, Adraru hubbid dunia. Bahayanya cinta terhadap kehidupan dunia. Hubbid dunia huwa alladhi ammaru al-nara bi-ahliha. Wal-zuhdu fi dunia huwa alladhi ammaru al-jannaca bi-ahliha. Cinta dunia merupakan perkara yang membuat, membuat banyak penghuni neraka. Dan zuhud serta sederhana dalam kehidupan dunia, Itulah yang banyak memperbanyak penghuni sorga. Wasakarubiyubid dunya al-dam minasakar bilhamr orang yang mabuk dengan kehidupan dunia, dengan kecintaan dunia itu lebih parah dibandingkan dengan orang yang mabuk disebabkan minuman keras. Fasahibhu la yufiqu illa fi zulmatil lhad dan orang yang cinta terhadap dunia berlebihan terhadap dunia dia tidak akan pernah sadar. Kecuali ketika dia sudah berada di liang lahat Iaitu di alam kubur Berkata Yahya bin Mu'ad Al-dunya khomr syaitan Man sakaf minha fala falayufiku illa fi asyaril mauta Nadiman bainal khasirin Kehidupan dunia merupakan Khomer Khomernya syaitan Dan barang siapa yang mabuk dengan khomernya syaitan tersebut Dia tidak akan pernah bisa sadar Kecuali dengan kematian dan dia akan menyesal diantara orang-orang yang merugi. Maka Ekhwan Fiddi Muhammadini wabarakatuh Allah. Kita ketahui di sini orang yang terlalu cinta kepada dunia ini akan menyebabkan dan akan mendorong pelakunya kepada kehidupan yang menyesatkan, yaitu kehidupan neraka. Dan orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, makna zuhud tadi sudah pernah kita bahas, yaitu ada zuhud yang sifatnya wajib. Ada zuhud yang sifatnya afbaliyah, yaitu afbal Ada zuhud yang sifatnya keselamatan Zuhud yang sifatnya fardu Zuhud yang sifatnya fadl Keutamaan, zuhud yang sifatnya selamat Zuhud dari yang haram Seperti tidak mau makan uang riba Berarti dia zuhud yang hukumnya wajib Karena uang riba memakan keharaman Zuhud dalam masalah keutamaan Seperti dia memilih kehidupan akhirat Ya, dibandingkan kehidupan dunianya Kemudian ke zuh dalam masalah selamat Seperti zuhud dalam masalah perkara-perkara subhat Maka orang yang seperti ini inilah yang akan memakmurkan dan meramaikan kehidupan nanti di sorga Orang yang bergelimang dengan kecintaan kehidupan dunia Maka orang ini tidak akan bisa pernah sadar Kecuali dia setelah menghadapi kematian Setelah berada di dalam kegelapan kuburan Baru dia akan menyesali semua yang dia lakukan dan dia akan mengatakan seandainya aku dihirkan ya, dalam kehidupan ini maka aku akan bersodokoh dan aku akan berinfak maka semuanya tidak akan ada gunanya. Kemudian waqulu mafiha an nahu yulhi an hubbillah wa dzikrihi dan Paling tidak kehidupan dunia ini akan melalaikan seseorang kalau dia terlalu cinta kepada dunia, yaitu melalaikan dari cintanya kepada Allah dan fikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man anhahu malu fa wamin al khosirin dan barangsiapa yang hartanya melalaikan dia dari ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa ida Lahi al-Qalbu al-Zikrillah Takkanahu syaitan Apabila hati lalai Dari mengingat Allah Maka syaitanlah yang akan menempatinya arada Dan syaitanlah yang akan memalingkan orang tersebut Sesuai dengan kehendaknya Ketahuilah sekali lagi ya, Bukan berarti tidak boleh kita menikmati dunia ini Justru kita disuruh menikmati dunia ini Sebagaimana Allah berfirman Fantasiru fil ardi wa batafu min fadillah kalian di permukaan bumi dan carilah karunia Allah namun yang telah adalah kalau kita salah dalam menyikapinya bagaimana perkataan Yahya bin Mu'adz kaifa la uhibbud dunya qaddir li fiha udriku biha ta'ah analu bihal jannah bagaimana aku tidak mencintai dunia yang telah ditakdirkan untukku di mana di dalamnya terdapat makanan yang aku menopang hidup dengannya. Dan aku juga bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengannya. Dan juga aku bisa mencapai surga dengannya. Maka dunia ini kita jadikan sebagai sarana. Kita jadikan sebagai wasilah. Bukan dunia ini sebagai tujuan. Innamat dunya inal jannati wa nari tarikun. Wallayali magjarul insan. Walayyamu sukun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini menuju sorga dan neraka merupakan jalan. Adapun malam hari merupakan tempat berdagang bagi manusia. Dan siang harinya merupakan pasar. Artinya malam dan siang hari ini merupakan ladang bagi kita untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat. Apakah itu kehidupan di sorga atau kehidupan di neraka itu semua kembali dan bergantung bagaimana sikap kita terhadap kehidupan dunia ini. Ikwan fi dimahimani wa Kemudian Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'alahu beliau berkata, "Ma ahadun fid dunya illa dayfun wa maluhu 'ariyah. Fad dayfu wal 'ariyah mu'ad mu'adatu." Mu Terdapat di pagi hari seseorang dalam kehidupan dunia, kecuali dia seperti seorang tamu, sementara hartanya adalah harta pinjaman. Adapun seorang tamu, adalah dia akan pergi, meninggalkan tempat itu, adapun harta pinjaman, maka dia akan dikembalikan. Oleh karena itu, jadikan kehidupan dunia ini, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Qalu wa inna maka nahubbud dunya rasul khutraya. Wahmufsidan liddin min wujur. Mereka Salafus Sholeh berkata, sesungguhnya kecintaan terhadap dunia ini merupakan roksul khutayah, pangkal dari berbagai macam kesalahan. Wahmufsidan rok salkhutayah, wahmufsidan liddin min wujur dan merupakan perusak bagi agama. Kalau dilihat dari berbagai macam segi, yang pertama adalah an-nahubahah yang tadi taklimaha. Wa hiya haqiratul inda Allah. Wa min akbaril dunut. Ta'zimu ma haqqar Allah. Bahawa cinta dunia. Yang salah. Yaktabi ta'zimaha. Akan membawa kepada konsekuensi. Orang tersebut mengagungkan dunia. Kalau orang sudah mengagungkan dunia. Maka dia akan berusaha. Dan berupaya untuk mencapainya. Bagaimanapun caranya. Dia tidak akan melihat. Apakah caranya itu halal atau haram Dia tidak akan memandang Apakah itu merugikan orang lain atau tidak Dia tidak akan melihat Apakah dia mendatangkan murka Allah Atau membawakan dirinya kepada rizu Allah Yang penting ketika dia mengagungkan dunia Dia berupaya untuk mendapatkan semaksimal mungkin kehidupan dunia itu Anna hubbaha yata di ta'zimaha Wahia haqiratun inda Allah Bahawa kecintaan terhadap dunia akan membawa kepada pengagungan terhadap dunia tersebut sementara dunia itu remeh dan kecil di sisi Allah dan diantara dosa besar adalah mengagungkan apa yang telah diremehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka diantara alasan mengapa cinta dunia dikatakan sebagai Rasul Khotoya dan sebagai Mufsidul Liddin sebagai pangkal dari berbagai macam kesalahan dan sebagai perusak bagi agama ini. Pertama alasannya karena orang yang cinta kepada dunia ini, dia akan mengagungkan dunia tersebut. Orang yang cinta berlebihan cintanya kepada dunia ini, dia akan membuat apa yang dia cintai besar. Dan orang yang membesarkan sesuatu yang diremehkan oleh Allah, maka ini termasuk perkara dosa besar. Kemudian yang kedua, penyebab mengapa Dunia cinta dunia merupakan pangkal dari berbagai kesalahan dan merupakan perusak bagi agama ini. Yang kedua adalah annallaha la anaha wa maqataha wa illa ma kana lahu Wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqatahu wa abghadahu fa ta'arrada lil fitnati wa, wa Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Allah memurkainya dan memarahinya, kecuali apa yang ada di sisi Allah. Dan barang siapa mencintai apa yang dilaknat Allah, dan dimurkai serta dibenci Allah, maka telah mengantarkan dirinya kepada fitnah. Dan juga mengantarkan dirinya kepada murka dan marahnya Allah. Allah melaknat dunia, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Alainna dunia mal'unatun, mal'unun ma'fiha, illa zikrullah. Wa mawwalahu wa alimun aw mutalimun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali dzikir kepada Allah dan ketaatan kepada Allah serta orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Maka kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang dilaknat oleh Allah swt bagi siapa yang salah dalam mensikapinya. Bukan Allah melaknat. Apa yang Allah telah ciptakan, tapi di sini adalah sikap-sikap manusia yang bersikap di kehidupan dunia ini yang akan mendatangkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut oleh penulis tadi, yaitu dalam halaman sebelumnya, wa inna mazam rojiun ilaa alibani Adam alwaqi afid dunya. Sesungguhnya celakaan antara dunia ini kembali kepada perbuatan-perbuatan bani Adam perbuatan-perbuatan anak Adam yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Ikwan Fiddin rahimahullah wa rahmakumullah. Kemudian yang ketiga adalah annahu idza ahabbaha sayyaraha ghaayatah. Wa tawassala ilayha bil a'mal allati ja'ala wasa'ila ilayhi wa ila akhirah. Fa huwa seseorang mencintai dunia maka dunia menjadi tujuannya. Dan dia akan mencapai kepada dunia itu dengan perbuatan-perbuatan yang Allah jadikan sebagai wasilah untuk mencapainya dan untuk mencapai kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Orang yang cinta dunia berlebihan dan salah dalam menfikir dunia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan, bukan sebagai wasilah. Yang seharusnya dunia ini wasilah merupakan sarana untuk mencapai ridho Allah. Seharusnya dunia ini merupakan sarana untuk mendapatkan surga Allah, tapi dia dijadikan dunia ini sebagai tujuannya. Sebagaimana Nabi saw bersabda, "Man kana dunya hammahu, farraat Allah alaihi amrohu, wajala fakruhu baina ainay, walam yatihi min al dunya illa ma kutibalahu Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan Maka Allah akan menceraiberaikan urusannya Dan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya Dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya Artinya meskipun dia berusaha sekuat tenaga dan menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali yang sudah ditetapkannya. Walam yakthihi minat dunia, kata Nabi'illah, makuti belahu, dan tidak akan pernah datang dunia kepadanya, kecuali yang sudah ditetapkannya. Dia korupsi. Dia menipu dalam berbisnis. Dia merugikan orang lain, maka semuanya itu tidak menambahkan baginya kecuali perbuatan dosa dan tidak akan menambahkan baginya kehidupan dunia kecuali yang sudah ditetapkan baginya maka seharusnya orang ini menjadikan dunia sebagai sarana tapi menjadikan dunia sebagai tujuan seharusnya menjadikan dunia sebagai sarana mencapai ridha Allah mencapai negeri akhirat maka dia balik maka kalau sudah membalik perkara fa'afasal amra wa qalab al-hikma dan dia membalik perkara dan membalik hikmah. Maka di sini dia menjadikan jahannamul wasilah royah dan pertama dia menjadikan wasilah, menjadikan sarana sebagai tujuan. Kemudian yang kedua atau sulbiyah maula akhirat dunia dan dia menjadikan justru sebaliknya akhirat ini sebagai sarana untuk mencapai kehidupan dunia. Nauzubillahimindalik wal iau billahi kitabarlindung kepada Allah dari perkata tersebut namun kalau orang itu sebaliknya yaitu menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuannya wa mangkanatul akhirat niyatahu jamaa Allah amruhu wa ja'ala ghinaahu fi qalbihi wa atadahud dunya wa Apabila seseorang menjadikan kehidupan akhirat sebagai niatnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan urusannya Dan akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina Dunia akan mendatanginya Artinya kalau orang itu tujuannya adalah untuk kehidupan akhirat Dunia akan mengikutinya Namun kalau dunia yang menjadikan tujuannya Allah akan mencerai beraikan urusannya belum tentu dia mendapatkan kehidupan dunia itu namun kehidupan akhirat pasti tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha maznuma madhura barang siapa yang menghendaki kehidupan al ajilah yaitu kehidupan segera di dunia mendapatkan, ingin mendapatkan balasan segera di dunia, yang seharusnya dia harus meminta kepada Allah balasan di akhirat, seperti dia sholat, ingin dipuji dia melakukan sudhaqoh, infat, ingin mendapatkan pujian, atau ingin membalaskan balasan dunia, maka apa kata Allah ajalna lahu fiha maka kami akan balas segera di dunia, bagi siapa ajalna lahu fiha mana sya'liman nurib, bagi siapa, apa yang kami dihendaki dan bagi siapa yang kami inginkan Artinya tidak semua sebagaimana keterangan Asyih Muhammad bin Salah Al-Sulimin Dalam syarah Riyadul Salihin terhadap ayat ini Artinya tidak semua orang yang mengharapkan balasan kehidupan dunia Ketika dia seharusnya mengharapkan balasan kehidupan akhirat Mendapatkan apa yang diinginkan Bukankah banyak orang-orang yang ingin mendapatkan pujian Ketika dia melakukan perbuatan per per perbuatan yang seharusnya dia mengharapkan pahala dari Allah. Namun dia ingin pujian. Namun apa yang terjadi? Pujian tidak dia dapatkan. Namun sebaliknya, celahan manusia datang bertubi-tubi. Ada orang yang menginginkan balas, menginginkan balasan dunia, menginginkan jabatan, menginginkan kedudukan. Kedudukan dia tidak dapatkan. Sebaliknya, dia tercampakkan dan dia terhinakan. Naudzubillahimidzariq. Oleh kerana itu ketika Ma'awiyah mendengarkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang tiga orang yang menjadi penopang dakwah ini setelah Allah SWT. Yang pertama adalah mujahid yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ditanya oleh Allah nanti di akhirat diperiksa pertama kali dan ditanya pertama kali oleh Allah. Kemudian ditanya, untuk apa nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Dia katakan, untuk ya Allah, aku berjuang sehingga aku mati syahid. Maka apa kata Allah, engkau berdusta, engkau berbohong. Engkau berjuang hanya ingin dikatakan sebagai pemberani. Hidupan dunia, yaitu pujian, ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Kemudian yang kedua adalah orang alim, orang yang belajar ilmu agama ini. Orang yang belajar Qur'an Ditanya nikmat tersebut lah Allah SWT Untuk apa? Nikmat yang telah aku berikan kepadamu Dia mengatakan untukmu Ya Allah Aku baca Qur'an untukmu Dan aku belajar agama juga untukmu Maka apa kata Allah? Engkau pendusta Engkau belajar agama ingin dikatakan sebagai seorang yang alim Orang yang berilmu Dan engkau belajar Qur'an ingin dikatakan sebagai kuari Orang yang membaca Qur'an Maka ditarilah mukanya Dan dimasukkan ke dalam neraka dan yang ketiga adalah orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah ditanya oleh Allah untuk apa nikmat tersebut dia katakan untuk Muhyi ya Allah maka apa yang terjadi dikatakanlah Allah engkau pedutka ya. engkau keluarkan hartamu hanya ingin dikatakan sebagai dermawan dan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa taala ke dalam neraka. Naudzubillah. Hadis Sahih daripada Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Khuatfitin, mendengar roja di manapun saudara berada. Kita di sini, tiga orang ini merupakan penopang dakwah setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya bukan kerana mereka setelah Allah subhanahu wa ta'ala dakwah tidak sampai kepada kita. Dan kalau kita menjadi di dalamnya, maka kita segera bertobat dan minta ampun kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan kita ini. Berlindung kepada Allah dari kejelekan yang ada pada diri kita, jiwa kita. Yang senantiasa ya senantiasa karena nafsu ammarah bis mengajak kepada perbuatan jelek jiwa selalu mengajak seorang kepada perbuatan jelek tidak ikhlas ingin dikatakan pemberani tidak ikhlas ingin dikatakan dermawan tidak ikhlas ingin dikatakan sebagai alim sebagai qori mendapatkan imbalan-imbalan dunia maka semuanya kembalikan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa maka di sini kalau orang itu menjadikan kehidupan akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan dunia, maka inilah yang telah membalik semua perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wahum fiha laib khusus." Bar siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan periasannya, maka kami penuhi. Amal-amal mereka dalam kehidupan dunia ini dan mereka tidak rugi sedikit pun. Ketahuilah seorang Sahabi Muawiyah, ta'ala anhu... ketika mendengarkan hadis tadi, tiga orang tadi beliau langsung menangis dan beliau pingsan. Kemudian setelah siuman beliau membacakan ayat tersebut sebagaimana keterangan dari Ibn Rajab al-Hamdali dalam kitabnya Jamilul Ulum Al-Hikam. Wa al-Fiddiinul Hamdani wa Rahmatullah. Maka bahayanya orang cinta dunia Di antaranya Dia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan Dan kalau sudah menjadikan dunia sebagai tujuan Maka dia akan mengagungkan dunia Dan kalau sudah mengagungkan dunia tersebut Dia tidak akan pandang Tidak akan pernah melihat Apakah caranya halal atau haram Apakah itu merugikan orang lain Atau tidak Apakah itu akan menjurumuskan temannya Saudaranya semua tidak menjadi pertimbangannya. Apakah cuma mendatangkan murka Allah atau ridhanya? Dia tidak peduli. Karena apa? Karena dia sudah menjadi budak dari hidup kehidupan dunia ini. Na'udhu billahi min dhalib. Fanzur mahabbat ke dunia. Kaifah haramat ha'ulah minal ajar. Perhatikan bagaimana kecintaan yang terlampaui batas terhadap kehidupan dunia ini akan menghalangi pelakunya dari pahala Allah wa'afsadat alaihim amalahum dan akan merusak amal-amal perbuatan mereka wa ja'alatuhum awwal at-dafilina ilan nar dan akan menjadikan mereka sebagai penghuni neraka pertama kali kemudian ikhwan yang keempat anna mahabbataha tak taridu bainal abdi baina fil ma yaudu alaihinakuhu fil akhirah Bistiqolihih anhu bimahbubihih, bahwa cinta dunia ini akan menghantarkan atau akan memalingkan antara hamba dan perbuatan yang bisa membawa manfaat kepadanya kehidupan kehidupan akhirat. Karena apa? Karena dia sibuk dengan apa yang dia cintai. Maka kecintaan dunia ini akan memisahkan kita dan akan memalingkan kita. Dari apa yang membuat kita mendapatkan manfaat dalam kehidupan akhirat kalau kita sibuk. Wana suhahu nama rotib dan manusia dalam hal ini ada beberapa tingkatan, ada beberapa macam. Famin human yuskiluhumah buhu anil iman wasyara ihi. Di antara mereka ada yang kecintaannya kepada kepada kehidupan dunia ini ya, membuat dia sibuk, membuat dia terhalang. Dari keimanan dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Kita perhatikan Terhalang dari keimanan Kecintaan terhadap dunia ini Berapa banyak orang Yang gila terhadap, terhadap kehidupan dunia Sehingga tidak peduli apakah itu Menggadaikan dan menjual akidah dan keimanannya Ada di antara mereka Ada yang datang kepada dukun Datang kepada paranormal Datang ke tempat-tempat yang dianggap Memiliki keramat untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sangat fana, yang sangat singkat ini. Maka dikatakan ada di antara mereka ya, di mana kehidupan dunia ini membuat dia sibuk dan menghalangi dia dari keimanan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang kepada paranormal, datang kepada dukun, man atta arrafan au kahinan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rawahu Abu Dawud Barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi paranormal dan membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur dan ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara mereka yang sampai seperti itu para jemaah menggadaikan imannya, menghalangi dirinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kehidupan dunia. Datang kepada dukun, datang kepada paranormal, ingin naik jabatan, ingin mempertahankan jabatan, ingin sukses dalam bisnisnya. Dan mereka dengan sibuknya dunia ini menghalangi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu taala. Tidak minta kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yushghiluhu hubbuhā an katsīr min al-wājibāt. Yang kedua ada, ada di antara mereka ya, yang sibuk kesibukan dunia, kecintaan kepada dunia membuat dia tidak melakukan atau meninggalkan banyak dari perkara-perkara yang wajib sehingga dia tidak sholat gara-gara sibuk dengan pekerjaannya dia meninggalkan zakat gara-gara gara-gara apa gara-gara dia cinta dan dia bakhil pelit kepada hartanya karena dia sudah berupaya semaksimal mungkin dia sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai kehidupan dunianya maka setelah dia mendapatkannya Maka dia kikir, karena dia mengagungkan dunia tersebut, maka dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan infak sodakohnya, sehingga dia lalai dari kewajibannya. Umin humman yusilhu anwaj bin yuaridutah silaha wa inqomah biqairi. Di antara mereka juga ada yang kesibukan dunia ini, kecintaan dunia ini membuat dia sibuk dan lalai dari kewajiban tertentu. Ya, meskipun dia menjalankan kewajiban yang lainnya, ini tingkatan-tingkatannya. Wamilhum manusiiluhu anilkiamilu wajib fil waktu ladi yang bagi alai wajihin ladi yang bagi. Ada di antara mereka yang lalai, karena kecintaan dunia, yaitu lalai mengerjakan kewajiban sesuai dengan waktunya yang harus dia kerjakan. Dia lakukan selepas zuhur, sudah masuk waktu asar. Dia lakukan surat asar. Sudah masuk waktu maghrib. Dan seterusnya, dan seterusnya. Na'udhu billahi min dhali. Fai farritu fi waktihi wa fi hukukihi. Maka dia melalaikan dan meremehkan waktu dan hak-hak kewajiban yang harus dia lakukan. Wa minhum man yushkilu an'ubudiyatikolbihi fil wajib. Wa tafrihihi lillahi inda azaih. Fayuadihi zahiran labatina. Dan di antara mereka, ada kecintaan dunia yang menyibukkannya. Dari beribadah kepada Allah dengan, dengan hatinya kepada yang wajib. yaitu melalaikan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjalankan kewajiban tersebut secara zuhir tidak batinnya. Dia sholat tapi pikirannya kepada bisnisnya. Dia sholat pikirannya kepada dunia yang ada di rumahnya. Dia sholat dia memikirkan berapa yang ada di rekeninya. Dia sholat. Dia memikirkan apa yang ada di belakangnya dari urusan-urusan dunia ini. Itulah urusan dunia, itulah hubud dunia yang akan menyibukkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu Wa Waala hada min ishakid dunya wa muhibbiha mana ini dari orang-orang yang cinta dunia dan orang-orang yang senang kepada kehidupan dunia ini. Maka kehidupan dunia ini akan membawa kita kepada kelalaian akan kehidupan akhirat. Kalau kita salah dalam bersikapinya, jangan sampai kita salah paham. Bukan berarti tidak boleh orang ya, berkehidupan tidak bisa lepas orang dari kehidupan dunia ini. Namun janganlah kita menjadi budak harta, tapi jadikanlah harta ini sebagai budak kita. Sehingga kita lah yang akan mengatur harta itu. Kitalah yang akan mengatur kehidupan dunia ini untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang zuhud dalam kehidupan dunia Adalah orang yang senantiasa Meletakkan dunia Pada tempatnya Yaitu dia adil Al-adlu Yaitu keadilan, menempatkan sesuatu Pada tempatnya fi Menempatkan sesuatu pada tempatnya Ketika harus meluang zakat Dia keluarkan Ketika harus dia mengerjakan sholat Dia tinggalkan kehidupan dunianya Dia tinggalkan pekerjaannya Ketika dia harus Berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia tinggalkan yang lainnya. Maka inilah yang menjadi harapan kita dan kita e, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi penguasa dunia ini, bukan sebaliknya dikuasai oleh kehidupan dunia. Kemudian yang kelima para jemaah disebutkan mengapa cinta dunia merupakan pangkal dari kesalahan dan merupakan perusak bagi agama. Yang kelima adalah An Namahabataha Tajalluhu Atbarohamilah Abdi. Karena kecintaan dunia ini menjadikan merupakan perkara yang perhatian sangat besar bagi seorang hamba. Ketika dia cinta dunia, maka semua perhatiannya tercurahkan kepada kehidupan dunia ini. Sebagaimana hadis tadi yang saya bacakan, bahawa Nabi saw bersabda dan karena dunia hamba hamba Allah memecah belah urusannya dan menjadikan kefakirannya di hadapan matanya dan tidak datang kepadanya dari dunia yang barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya Allah akan menceraiberaikan urusannya dan Allah menjadikan kefakiran kefakirannya di antara kedua matanya dan tidak akan datang kepadanya dari hidup dunia ini kecuali yang sudah ditetapkan Allah Wa man kanatil akhiratu niyatuhu jama'a Allah amrahu wa ja'ala ghinaahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan Allah menjadikan kaya di dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dan dunia tersebut dalam keadaan terhina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ibu Hibban dan Surat Al-Bani Dalam sensilah Al-Hadis As-Sahihat Ikhwan Fidin Rahimani Warahimakumullah Maka cinta dunia Jangan sampai mengalahkan diri kita Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita cinta dunia ketika kita Mendapatkannya dengan cara yang halal Jangan mencari dengan cara yang haram Jangan dengan cara menipu Jangan dengan cara yang riba Dan lain sebagainya Tapi cara dengan cara yang halal Ya. Kemudian setelah kita mendapatkannya, kita tunaikan kewajiban-kewajibannya, kita santuni, fukorawal masakin, kita keluarkan zakatnya, kita jadikan dat uh, untuk melaksanakan haji atau umroh sebagai kewajiban kalau kita misalnya memiliki kemampuan untuk itu. Namun kalau orang yang dikuasai dunia dan dia dikatakan sebagai muhibbud dunia, Yaitu pecinta dunia atau sebagai abdud dunia, sebagai hamba dunia maka dia mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, yaitu dengan cara yang haram. Kemudian kalau dia mendapatkan dengan cara yang halal, dia tidak tunaikan kewajiban-kewajibannya. Maka itulah sebagai muhibbud dunia, sebagai orang-orang yang mencintai dunia. Dan yang keenam, bahawa anna muhibbaha asyadunnat azaban diha, wa huwa muazzabun fi dawrihi as-salaf. Orang yang menyita dunia merupakan orang yang paling berat siksaannya dan dia akan diazab di tiga tempat yang pertama yu'abdah fit dunya, bithahsilihah, wasai'fiha, wa munazatiahliha. Dia akan disiksa diazab dalam kehidupan dunia dengan cara apa? Dengan cara dia ketika mencapai dunia tersebut, dia ketika mencari harta tersebut, maka dia kita lihat. Bagaimana dia tersiksanya ketika dia harus berlomba-lomba dengan orang lain ya? Kemudian tidak tahu caranya haram atau haram Maka dengan melihat kenyataan seperti itu Merupakan siksaan pada hakikatnya baginya Bagaimana tidak ketika ketahuan seorang mencuri Ketika ketahuan seorang korupsi Dia harus mendekam di penjara Bagaimana tidak ketika ketahuan dia mencuri Dan orang lain tahu Maka anak dan istrinya akan malu Maka itu merupakan siksaan dalam kehidupan dunia ini. Belum nanti di alam kubur, belum nanti di akhirat, semuanya akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saw bersabda, لا تزول قدم لا تزول قبنا ابن دين ادم إن ربي يوم القيامة حتى يسالان همسين tidak akan bergeser kaki kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat. Sampai dia ditanya tentang lima perkara Yang pertama, an omrihihi maafna, wa an jababihihi maabla, wa an rizkihi min ainak ta'zarah, wa fihihi an fakoh, wa ma amilah fihihi alimah. Yang pertama ditanya untuk apa umur dia untuk dihabiskan? Umurnya dihabiskan berlomba-lomba untuk mencari dunia, umurnya dihabiskan untuk mengenakan dirinya mencapai kehidupan dunia ini sehingga tidak membedakan caranya yang haram dan yang halal. Sehingga dia tidak menunaikan hak dan kewajibannya. Kemudian ditanya juga waktu mudanya. Untuk apa dihabiskan. Dan ditanya rizkinya dari mana dia dapat. Dan untuk apa dia infakkan. Untuk apa dia pakai. Dan juga ilmunya juga akan ditanya. Untuk apa dia lakukan. Oleh karena itu. Iqwan Fiddin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita mohon kepada Allah. Sebagaimana kita diajarkan. Nabi Allahumma inni as'aluka ilman nasi'ah walizikan halalan tayyiba wa amalan Ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat aku minta kepadamu rizki yang halal, yang baik dan yang halal aku minta kepadamu agar amal-amalku diterima olehmu. Maka merupakan kesengsaraan bagi kita kalau ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat Kesengsaraan bagi kita Kalau rezeki yang kita dapatkan Rezeki yang haram Kesengsaraan bagi kita Kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Kita berpuasa sebulan penuh Sebagaimana Nabi tadi katakan Kharaja alaih ramadhan Suma Duhal alaih ramadhan Suma kharaja walamiufarlahu Masuk bulan ramadhan Keluar darinya tidak mendapatkan ampunan Padahal dia berpuasa Padahal dia juga membaca Quran Iyamun lail, bersodakwa dan seterusnya na'udzubillah min dzalik maka doa Nabi ini kita jalankan kita selalu minta kepada Allah yaitu minta ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan yang halal dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun amalan kita sedikit kalau nanti diterima oleh Allah maka akan menjadi bermanfaat nanti pada hari kiamat yauma la yanfa'u malun wa la banun illa salim pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak gقتل orang menghadap Allah dengan hati yang salim. Kemudian kita minta berlindung kepada Allah yaitu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajabu ha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jemaah, kita mengaji kita membaca Quran, kita mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarkan penjelasan penjelasan dari para ulama. Berapa kali kita dengarkan, sekian ayat kita dengarkan, sekian hadis kita dengarkan. Namun kalau tidak ada manfaatnya, semuanya akan menjadi pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu supaya ilmu ini bermanfaat, segera diamalkan ketika kita mendengarkannya, jangan ditunda. Barang siapa mengamalkan ilmunya, Allah akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Dan orang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdul Abbas mengatakan laa al-ilmu bi katsati al-hadis, walakin al-ilma bi katsati al-hushyah. ilmu banyaknya ngomong akan tapi ilmu banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, jangan sampai ilmu yang kita miliki ini tidak bermanfaat. Tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Tetap dengan tetangganya tidak baik. Sudah belajar, sudah mengaji dengan orang tuanya masih kurang ajar. Sudah belajar, sudah mengaji, tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para jemaah yang dimulakan Allah, perhatikan urusan kita dengan Allah dan juga urusan kita kepada sesama manusia ittaqillah haitsu makunta walbi'saiyata alhasanata tanfuhha wa, al wa bertakwalah kepada Allah di mana haja engkau berada kata ada Nabi ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik kita jaga hablum minallah dan kita jaga juga hablum minannas ikhwan fiddin rahimani wa Setelah suara dari salah salafus soleh mengatakan, yaitu Yatuzunus bin Abdullah mengatakan, Aku serupakan dunia seperti orang yang tidur, Dan dia melihat dalam tidurnya, Yaitu bermimpi sesuatu yang dia tidak suka, Dan sesuatu yang dia cintai. Ketika dia seperti itu, dia terjaga. Maka itulah kehidupan dunia. Benci dan cinta yang ada dalam kehidupan ini, Semuanya adalah akan berlalu. Dan penulis mengatakan, Nuh Ashbaul Asyya bin Dunia Azbir. Tak si belahu hakikoh saya dita. Wow, wafita kalus buan kibat, dunia ini seperti bayangan yang kau kira seperti benda yang sebenarnya akan tapi dia akan sirna. Nah. Dan juga dia mengatakan bahawa dunia ini seperti apa asrar, ya sabu dzaman maan hatta ida jahu lam ia jitu seperti fata di mana orang-orang yang haus mengira air ketika dia mendatanginya. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Itulah kehidupan dunia. Dan juga penulis mengatakan Wa ashbahul asyiyah biha dan diantara uh, yang serupa dengan dunia ini adalah ajul shauha, fabihaul mador, wadara bil azwat, taziyanatni l-hutta fi kulli zina, wasataratul kabahin fakfarbiha man lamijawis bizaruhu zahirha, fadulal nikah fakwalatla mahra illa fadul akhirah. Seperti wanita tua yang jelek rupanya, ya, yang tidak sedap dipandang, yang dia menawarkan untuk dinikahi, kemudian dia berhias bagi orang yang mau meminangnya dengan segala perhiasan, lalu dia menuti, menutupi semua kejelekan yang ada padanya, lalu terkecolah orang-orang yang pandangannya tidak sampai kepada dohirnya, lalu minta menikah, lalu orang yang tua jelek dia mengatakan silakan, silakan dinikahi tanpa mahar. Maka itulah kehidupan dunia para jemaah Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk memegang dunia ini Bukan dipegang dan dikendalikan oleh dunia ini Semoga Allah SWT mengampuni kita Apa yang kesalahan yang kita lakukan Karena memang jiwa dan nafsu kita ini Selantiasa mengajak kepada keburukan dan kejelaikan Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan karena kehidupan dunia ini Berapa banyak murka Allah datang kepada kita kita salah dalam memahami Atau dalam mengsikapi kehidupan dunia ini Semuanya Mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita minta kepada Allah Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita Untuk mengendalikan kehidupan dunia Bukan dikendalikan oleh dunia Untuk menjadi tuan bagi dunia Bukan menjadi budak bagi dunia Untuk menjadi tuan bagi harta yang kita miliki Bukan budak bagi harta yang kita miliki Demikian para pendengar rojah dimanapun saudara berada, untuk selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab dan waktu saya kembalikan kepada Al-Ah, Al-Fadil, Fawaz, Hafizullah Ta'ala, Balita Faddon. Nah, demikian ikhwatat Islam, sesi materi dari pembahasan hakikat. Kehidupan dan bahaya cinta dunia bersama Ustaz Mahfud Umri Omri Elsihafirohulloh. Selanjutnya ikhutulislam kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini di 0218236543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Hello. Iya, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaikumsalam. Nurtullah. Silakan dengan siapa pak? Dari mana? Abdullah di Taru. Iya, silakan, bapak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau ya. nanya. Iya, Pak. Uh, kebetulan saya dagang lagi di jalan nih, Pak. Iya, ya, silakan. Eh uh, biasanya ya, pedagang lah. Iya. Iya, uh, intinya saya berniat untuk berdagang so, Untuk akhirat gitu. Iya, ya. Nah, saya minta kiat-kiatnya seperti apa ya Ustaz ya yang baik gitu. Hmm. Apakah mesti atau ataukah yang lainnya syarat itu aja syarat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pak Abdullah. Selamat siang. Semoga Allah memberikan barokah kepada perdagangan tersebut dan di antara pekerjaan yang pons dalam barokah perdagangan ya apabila mengerjakannya sesuai dengan ketentuan Allah swt. Jangan menipu, jangan mengurangi timbangan, kemudian jangan ada riba, jangan ada goror. Jangan ada doror, ya. ghoror yaitu menipu, doror, membahayakan, dan jangan ada riba. Semoga Allah memberikan barokah. Kemudian itu dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu memberikan nafkah kepada anak istri, memberikan uh, nafkah kepada fakir miskin, kalau juga ada niatan untuk bisa naik haji, maka semua merupakan hal yang harus kita lakukan. Dan dunia ini kita jadikan sebagai sarana. Oleh karena itu, supaya perdagangannya barokah, ...supaya perdagangannya beruntung, maka mintalah kepada Allah. Wa idha sa'al tafas'alillah, wa idha sa'al tafas ta'inbillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan seperti orang sekarang yang ada. Oh, memang betul mas, tapi kita harus pakai syarat. Dan dengan syarat apa? Dia datang kepada dukun, ya, yang bertedok, karomah barangkali. Kemudian ditulis raja-raja, diberikan supaya ditaruh di tempat dagangannya. Kemudian mengatakan sudah jangan khawatir ya Nanti akan banyak Maka insyaAllah dia insyaAllah nanti akan datang orang-orang ya Untuk membelinya Maka ini hindarkan daripada itu Satu minta kepada Allah SWT Sujud kepada Allah ya Salat malam, tahajud Minta kepada Allah ya agar berikan Berkah pada perdagangannya ya. Karena apa? Karena kita disuruh minta apa saja kepada Allah SWT Waihda wa sa'alka fasa'illah kata Nabi Kalau kau minta, mintalah pertolongan Mintalah kepada Allah Wujudkan terpatahkan bila kalau minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan terkecoh dengan bualan-bualan para paranormal, bualan-bualan dukun yang bisa menyesatkan kita dari jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dunia itu sudah ditentukan para jemaah. Kehidupan dunia sudah dibagikan kepada hamba-hamba Allah sehingga jangan sampai kita gadaikan keimanan gara-gara kita ingin cepat laris dalam dagangan ingin mendapatkan pelanggan-pelanggan yang banyak dan tetap sehingga orang tetap hatinya kepadanya lalu datang ke dukun memberikan syarat begini dan begitu maka hinjarkanlah itu ya mintalah kepada Allah jangan lupa doa yang pagi dan sore dibaca ya, di situ karena banyak juga yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu selanjutnya ada Bapak Margono di BSD yang sudah menunggu kami persilakan Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam. Ya silakan Bapak. Alhamdulillah ini bisa on air. Alhamdulillah. Saya silakan. Dadang Margono dari BSD. Silakan, Pak. Jadi pertanyaan saya gini, saat ya. saya selama ini mengikuti Radio Roja ya. kemudian Pak. mengklaim diri sebagai Ahli wal jamaah. Ya. Yang tadinya kami banyak eh, apa namanya? belajar dari Radio Wadi, eh, Radio Rojak. Halo? Iya, silakan, ya. Pak. Alhamdulillah sekarang saya berubah nih, saat Cuma ya resikonya saya ini diklaim sama istri, anak, kemudian juga sama tetangga-tetangga. Iya, -tetangga. iya. Diklaim sebagai apa Pak, maksudnya? Diklaim, bagaimana? Diklaim sebagai uh, apa atau uh, apa? Jadi hal -hal banyak di, dicaci lah begitu. Oh, gitu. Hmm. Jadi banyak dicaci yang tadinya saya hmm. biasa seperti banyak orang sekarang yang saya ambil dari awal jamaah iya. ini banyak sekali resikonya gitu iya, saat alhamdulillah yang... saya tegar gitu saat nah, mudah-mudahan bapak iya. diberikan istiqomah terima kasih bapak ya, mendoan atas kesalahannya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh silakan nustar ya, tentu saja kami tidak mengharapkan apa yang kami sampaikan dan juga dengan uh, pembicara pembicara lain ustadz-ustadz yang lain kecuali kebaikan dan manfaat yang bisa kita dapatkan dunia dan akhirat Kemudian kepada Bapak yang bertanya, semoga Allah SWT memberikan manfaat yang sangat besar dunia dan akhirat apa yang sudah dilakukannya. Dan ketahuilah ketika seseorang itu mau menjadi baik, memang selalu banyak tantangan dan godaannya. Ya baik itu dari keluarga, istri anak, ya, atau suami, dari istri istri dari suami, dari tetangga dan sebagainya. Maka kita ingat, kita hibur diri kita dengan firman Allah SWT. Allah Ghafuriman am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qobalikum nasatun masatun min basaa'i wad-dara wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma mata nasrullah ala innan nasrullah qarib apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian orang-orang cobaan -orang, e, yang datang kepada orang sebelum kalian mereka disiksa, mereka dikucilkan, mereka dicemooh, atau mereka diboikot macam-macam, Pak, seperti itu. Bahkan ada yang dibunuh, ya, ya digergaji hidup-hidup, seperti sumaya ditombak kemaluannya, ya. Seperti kita apa namanya? Khabil Kahfi yang diusir dan seterusnya. Maka di sini kata Allah sampai sampai hatta yaqulur rasul walidina amanu ma'humata nasrullah Sampai berkata, Rasul dan orang beriman yang bersamanya, kapan pertolongan Allah datang? Maka ketahuilah lah ala'in dan nasrullahi qarib bahwa pertolongan Allah itu dekat. Yang penting sikap kita. Sikap kita pertama harus sabar. Yang kedua, sikap kita harus hikmah, harus bijaksana dalam pengertian. Karena terkadang ketika kita mengetahui kebenaran yang ada pada kita, kadang kita kurang sabar ketika kita, E, menyampaikan kepada orang lain. Maka di sini kita perlu kesabaran. Perhatikan e, dua sikap yang selamanya saya sampaikan ketika orang bertanya pada pertanyaan yang sama nasihat para ulama yaitu diungkap oleh Profesor Doktor Rashid Ghurahim Ar-Rahaily, wabillahul alaikum dalam kitab An Naseehah yaitu sikap mudaroh dan mudahana. Mudaroh sikap lembut tanpa mengorbankan agama. Ya. Mudahana sikap lembut ya dengan mengorbankan agama. Maka sikap lembut harus kita tetap ya ramah kepada mereka, namun jangan sampai mengorbankan agama, seperti orang ramah dengan tetangga, kemudian masih ngikutin acara-acara yang sudah dia tahu bahwa acara tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, acara tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Maka kita tetap sabar Dan tetap kita ramah kepada mereka ya. Sebab apa? Kalau punta hawzan walid al-qolbi Dan fadzumin hawli kalamku keras dan kasar Maka mereka akan lari daripu Maka sabar Dan kita tetap berle, bersikap lembut kepada Orang-orang yang masih belum mengerti Belum faham Seandainya Pak, seandainya dia faham Tidak akan seperti itu Dan sebagaimana Bapak rasakan Nikmatnya dan indahnya ketika kita mendapatkan siraman hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala seteguk air hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dari kekeringan dan kehausan yang sama ini kita rasakan dan bagaimana seandainya orang yang kita cintai terutama baik itu dari keluarga maupun tetangga dekat kita merasakan seperti itu maka akan merasakan nikmat yang sama seperti yang bapak rasakan akan merasakan nikmat yang sama yang seperti kita rasakan bagaimana kita bisa menelurkan dan menolakkan itu ya, sehingga yang tadinya orang-orang yang memusuhi dakwah ini justru sebaliknya menjadi penolong penolong dakwah ini dan sudah banyak dari zaman ke zaman terjadi seperti itu dari zaman Nabi saw kita lihat bagaimana Umar Al Khattab memusuhi Islam Kemudian sebaliknya menjadi pe penolong dan pe pembela agama Islam ini Kemudian juga demikian pada zaman sekarang Berapa banyak orang yang dulu saya begini kepada dakwah ini Saya menuduh begini, menuduh begini Untuk kemudian sebaliknya Karena merasakan dan dengan kesadaran Bukan dengan tipuan Dengan kesadaran, bukan dengan hipnotis Tidak ada hipnotis, tidak ada rayuan Tidak ada apa namanya seruan-seruan yang menipu daya dan memberikan muslihat kepada mereka mereka dibuka hatinya Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita harus berhikmah dalam melihat seperti itu Dan kita harus bersabar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kesabaran Bapak Dan memberikan ketegaran untuk tetap berada di atas sunnah ini Dan mengajak kepada anak istri dengan lembut dengan Kepada juga kepada tetangga dengan sabar Tebarkan e, nama keselamatan kepada mereka kalau tidak bisa menyampaikan dengan lisan, kita dengan senyuman, kemudian dengan buku-buku kecil yang bisa diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang menjelaskan tentang keindahan Islam, menjelaskan tentang nikmatnya kita hidup bersama Al-Quran dan As-Sunnah Al Nabi yang difahami oleh sahabat-sahabat beliau asalussoleh radhiyallahu taalaanhum demikian. Nah, selanjutnya untuk ketiga ada Bapak eh, Abu Jaka ya di Bekasi, silakan bapa. Aiyah, assalamualaikum bapak. Assalamualaikum uh, Ini saya uh, membeli sebuah kitab di sebuah toko buku. Ya. Judulnya Terjemah Shahih Bukhari. Kemudian ya. ketika saya lihat kitab uh, Syarah Aqidah As-Sunnah Jamaah karya Ustaz Hj. Jadul Bukhari Jawas, ya. uh, di situ ada hadis-hadis, di antaranya ada hadis Shahih Bukhari. Kemudian uh, saya rujuk ke kitab terjemah eh uh, Bukhari karya hmm. oleh almarhum Kyai Wahid Hasim hmm. uh, itu uh, isinya berbeda gitu Mas hmm. uh, Ketika ya. saya lihat di situ ada hadis yang dari Shahih Bukhari uh, contoh suluk amro itu Mas Bro, dari Bukhari nomor 631 uh -huh. Kemudian ana lihat di kitab terjemah Shahih Bukhari ya. karya uh -huh. Ya, Haji Wahyarsim, isinya ya. berbeda begitu bosan. Hmm. Ya. Boleh ya, penjelasan. Assalamualaikum. Ya, ya. ya. Nama ya, Alhamdulillah. Ya, ya, ya, ya, seperti itu sering terjadi, Pak ya. Ya sering terjadi, artinya salah cetak atau juga pertama kemungkinan salah cetak yang baik salah cetak yang buku terjemahan tadi atau buku yang satunya. Namun, ya, uh, yang sering saya dapatkan itu percetakan percetakan yang membuat buku hadis yang tidak sama kadang-kadang itu yang membuat juga berbeza. Ya. maka di sini amanah ilmiah ya yang ditulis oleh antum sebutkan tadi Alustaj Zid dalam juga ya dan saya uh, dia makruh indana ya beliau saya tahu beliau ya, amanah ilmiah ya beliau pegang kuat-kuat ya, dan insyaallah tidak akan apa namanya uh, menyisihi dalam pengertian Bukan hadis nabi disebut hadis nabi, bukan di situ disebutkan di situ tidak. Coba Bapak perhatikan lagi kepada apa namanya sumber-sumber yang lain, terjemahan-terjemahan ya, yang lain, atau ke kembalikan kepada yang paling selamat kepada buku aslinya, ya. kepada buku aslinya. Ya. Artinya kepada Sahihul Bukhari yang asli, kembalikan kepada situ ya, yang no yang sudah diberikan nomor oleh para ulama. Ya. Terutama uh, juga mungkin bisa dilihat uh, pada apa namanya hadal bari syarah sahih bukhari ya itu sering terjadi dan itu uh, biasa dalam masalah kesalahan-kesalahan cetak ya bisa dan saya lihat e, salah kemungkinan bisa yang satu bisa yang lainnya ya namun kesalahan kesengajaan untuk menyatakan ini tidak ada kemudian tidak ada adegan ya, maka itu akan terhindar dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya di kalangan para ulama alis sunnah wal jamaah Nah selanjutnya Ustaz kami akan berikan kesempatan Untuk uh, satu penanyaan dari pesan singkat saja Karena terbatasnya waktu Dari Pak Eko dan beberapa pertanyaan uh, penanya yang lain Melalui pesan singkat di Jakarta Ustaz Barakallahu Fikum Bagaimanakah kiat-kiat uh, untuk menjadikan uh, amalan dunia Sehingga bernilai pahala Atau bernilai uh, untuk kehidupan akhirat kita kelak? Karena sulit sekali untuk bisa uh, menjadikan Atau uh, bisa Me, memilah-milah memilahkan waktu kita untuk kehidupan akhirat kita karena kesibukan kita terhadap uh, masalah atau pekerjaan di dunia ini terima kasih Ustaz iya baiklah memang itu yang yang menjadi apa namanya uh, pembicaraan sebesar para ulama bahkan pembicaraan itu selalu berada pada pada pembahasan yang pertama yaitu tentang masalah niat ya inna malamalubin niat wa inna malikul mriin manawa ya. Bahawa semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Maka setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Mangsa dari hidrohulilah Allah wa rasulilah hidrohulilah Allah wa rasulilah wa munkalil hidrohulil dunia yusibuhu al muratin yang kiyuhu hidrohulilah maha jerailee. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barangsiapa yang hijrahnya Karena dunia atau wanita yang dinikahinya, dia dapatkan apa yang diniatkannya. Dan hadis ini para jamaah ya, ditulis oleh banyak ulama. Di antaranya Al-Imam Nawawi dalam Al-Arba'in Al-Nawawiyah dicantumkan pada yang pertama Dalam Diyatul Salihin pun beliau dicantumkan pada yang pertama Syahrul Sunnah Al-Imam Al-Baghawi dicantumkan pada yang pertama Dalam Sahih Bukhari dicantumkan pada yang pertama Karena apa? Memang langkah-langkah berikut kembali kepada niat Kepada niat kita Sehingga para ulama menulis Satu ka'idah fiqiyah kubro Yaitu ka'idah fiqiyah yang besar Yaitu Al-Umur Bima Qosidiha semua amal, semua perkara, semua perbuatan tergantung kepada niatnya Maka ketika seseorang keluar dari rumahnya Hanya sebagai rutinitas mencari pekerjaan nafkah Sebagai rutinitas Maka tentu saja berbeda dengan orang yang melangkahkan kakinya Ya, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim ta'awakkaltu Allah la hawla berangkat ke pekerjaan atau membaca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw dhalla aw zalla aw zalla 'alayya. Kemudian dia niatkan ya Allah saya mendasarkah untuk anak dan istriku. Tentu saja ini berbeda dengan yang pertama yang hanya melakukan hanya sekedar rutinitas. Sampai-sampai apa yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita itu itu kalau kita mengharapkan wajah Allah maka mendapatkan pahala. La tuhufikna fakatan sabtagi bia wajah Allah. Hatta illa ujirta. Hatta ya, ma uh, tidaklah engkau tidak engkau menginfakan satu nafkah ya, yang engkau mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan Halah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sampai apa yang kau letakkan Si fami imratik Apa yang kau letakkan Hatta ma tabo'a Si imratik Yaitu kau masukkan ke dalam mulut istrimu Satu suap saja Bagaimana dengan yang bersuap-suap Bagaimana dengan yang lain Maka para jemaah Yang dengan Allah Hendalah kita Berniat ya Allah Untuk perkara yang mubah ya, Yang jadikan sebagai wasilah Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada sedikitpun dari peluang waktu yang ada di dunia ini kalau kita memahami agama ini dengan baik, kecuali semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan semoga Allah Swt memperbaiki amal-amal kita. Justru kadang-kadang kita lah yang merusak amal-amal kita sendiri sehingga kita diminta untuk berlindung Allah berlindung kepada Allah. Min sururi an fusina, min ya. syiati akmalina dari kejelekan kejelekan jiwa kita. Dan keburukan keburukan amal-amal kita. Demikian. Allahumma Amin. Nah, pertanyaan Pak Eko dan uh, penanya yang lain tadi menutup perjumpaan kita, Ustaz. Dan mungkin ada uh, pen akhir penutup dari ya. pertemuan silakan. Iya, baiklah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memegang kendali dunia ini dan kita cari dengan cara yang halal dengan cara kita niat untuk beribadah kepada Allah niat itu yang akan membedakan semuanya itu ya ketika kita ada amal ibadah yang hanya untuk Allah ya kita salah niatnya kita tidak mendapatkan pahala ada amal yang memang amal itu mubah ya sebagaimana penjelasan sya'atul mu'minul tamam ya kalau kita niatnya sebagai saral untuk beribadah kepada Allah maka kita akan mendapatkan pahala maka di sini Jangan sampai kita dikuasai dunia, sampai kita menguasai dunia dengan cara kita mencarinya dengan cara yang halal, jauhkan dari cara yang haram. Dan jika sudah dapat di tangan kita, maka kita tunaikan kewajiban-kewajibannya, hak-hak orang yang memilih hak, anak, istri, pemafakir miskin, harus naik haji, harus pakai zakat, maka itu bahwa kita sudah seperti itu maka kita dikatakan zuhud dalam kehidupan dunia ini kalau kita bisa berbuat begitu kita dikatakan menguasai dunia ini tidak dikuasai dunia wallahu wa alamsawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh